Я відхилився. Батіг проклав басамана по мокрій траві. Вдруге батіг оперезав мені плече та шию. Далі я знову хилився і наступив чоботом на ремінний цвьох. В лютій безсиллі пан смикав батіг і випустив батижельно і заверещав «Гайдуки, хапайте його!» Гайдуки вдарили на мене кіньми. Я відскочив пірнув гнідому під черево і смикнув одного вершника за ногу. Він гепнувся на дорогу, а тим часом другий крутнувся конем, потягнув шаблю. Вона не йшла наділків, чи були тугі, чи заіржавіли. В мене в руках були вішки скручені, як аркан. Пінув їх, один кінець обвився довкола гайдука, і я його стягнув на землю. Помітив, що перший гайдук підводиться, де минув його у груди. Приплескав до мокрого глиноземля. І у два скоки наздогнав пана Юса, який стрибнув у карету, длубався в ній і видлубав довгасту дерев'яну шкатулу, а з неї довгого чорного пістоля. Клатнув крок, але я встиг пірнути вниз і підбити вгору панову руку, а далі обома кулаками деменув пана в щелепу. Він вилетів з карети і гепнувся на дорогу. Я на воно з гайдука, який стогнав на землі шабель-тас, обірвав шаблю разом з наділками і скочив на коня. Ще встиг помітити, як мовчазною грачиною з граєю чепіли біля комори люди, як кучер сповз козлів і затулив руками обличчя. Мабуть, він подумав, що я зараз рубатиму всіх шаблею. На коня злетів, не торкнувшись ногою з тримена, і вже мчав до греблі. Пролетів місток і звернув під ліс аж тепер пошкодував, що не взяв гайдуцького коня вигулянця, а поїхав на своєму виморенцеві з розбитими копитма. Та вертатися було пізно. Я мчав м'якою луговою дорогою. З лівого боку слалася болота з річечкою, означеною стрічкою кучерявих верболозів, болота без кінця краю. Там перегукувалося наполохане птаство, З правого вставав ліс. Під ліском з верболозів та крушин, ліщини, а далі зводилася зелена стіна з дубів та кленів. За лісом погахкувало, майже чіпляючись за вершечки дубів, нерозсіченими пасмами сунули хмари, там вже йшов дощ. Я біг навперейми йому, спиною і животом вчував погоню. Немає нічого в світі страшнішого за погоню і гіршого за втечу. «Мені, моєму родові!» Моєму народові навічно судилася втеча, а моїм ворогам погоні. Її ще не було чути, але вона вже йшла. Я знав, що пан розіб'ється в коров'ячий кізяк, а напустить на мене все, що має в руках, пошле до інших панів. Вони обкладуть і ліс, і болота, і луки. Отож треба мерщій кудись подаватися, кудись сховатися, бо розпочався дощ, а під дощ я не почую погоні. Вона нишкоритиме скрізь, промкить і вернеться, нюшнитиме, злизуватиме пилюку з придорожної трави і нападе на слід. Але поки нападе, втеча також не спить, та ще втеча досвідчена. Кінь був у милі, юбкий запах кінського поту бив мені в ніздрі. Я звернув до лісу, зліз коня і повів його в поводі. Через кущі, по підвіття, по підхвилю дощу. Щоправда, дощ хлюпну прошумів і стих. І знову вилупилося сонце. Воно зависло, неначе ремезове гніздо. Ліс парував, кльокали по папороті важкі краплі, перлами зблискували на листі, теплий курів туман, галасувало лісове птаство. Ліс в течі погоні жив своїм життям. Ворон на вершечку сухого дуба управляв дзьобом мокре пір'я. Гадюки сплилиться в клубок біля дубового пнища, куниця пробіла галявиною, а за нею низочка малих куниничат. Світлі галявини і сутіні долини, я мокрий по пояс, кінь по черву, ми брели на вмання. Тримався напрямку по сонцю і оглядався стривожено, за мною тягнувся мокрий слід. Впала під ноги стежка протопт, а потім одразу кілька то розбігалися, то спліталися, не наче жили на натрудженій руці. Пробиті коровами, яких ганяють на лісове пасовисько. Отже, десь недалеко село, туди-зась, там вже може бути погоня. Знову пірнув у мокрі ліщинові хащі. Вийшов на сінокіс, сів на коня і пустив його через молоді отави. Ще видно сліди покосів та колії від жердин, якими стягують копиці до стожарень і старі, перетрухлі, стожарні, де трава вже перетліла і перетрухла, і слугує тільки гніздів'ям для зміїв, а за рік-два і зовсім щедне, стане землею. По таких місцях, стожарищах, росте трава, буйна, рутв'яна, впивається соками своїх близьких і далеких родичів, гірка сутність життя. Лугові чайки зняли крик, видавали мене, з верболозового острова посеред лугу спостерігав, як попід лісом, низько згинаючись у сідлах, промчалось десяток вершників. Погоня. Перечекав, доки вона сховалася в лісі і рушив далі. І ще раз з спостерігав вершника на могилі серед постівника. Він крутився на коні, розглядався на всі боки. Кінь під ним танцював і зривався на дибки. Я в'язав до пояса шаблю. Чужа шабля, вона, здавалося, не хотіла прилягати до мого боку. Рукавом утирав під з обличчя. Заночував під стогом. Багаття не розкладав. Під ранок мене навідав рудей пес. Зупинився за кілька кроків, понюхав повітря, нічого не винюхав, побіг. Кінь добре напасся, зітхав утробою. Я витер віхтем, на вологу, відросив хребтину і поїхав. Задобув течі Відвихнувся добрячий убік і тепер правував на схід, аби виїхати до Дніпра. Дніпро переплив на світанні. З польського берега мене помітили, але запізно, стріли тричі, не влучили. Пощастило, що варти на цьому боці не було. Тепер їхав.